23. fejezet 1903. Eger Szeptember utolsó péntekén kidurrant az ősz. Addig még csak dagadt, napról napra, egyre nagyobbra hízva, jelezve, hogy közeledik az elkerülhetetlen pillanat, amikor teljes pompájában átveszi a hatalmat a világ felett. Először a színek jöttek. Aztán szép sorjában a hangok és az illatok. Már az új kenyér havában is másképp koppan a cipősarok a macska kövön. Már nyárutón is másképp zizegnek a fák. De csak a Szent Mihály hónapja az, amely teljességében átírja a szimfóniát. Meleg volt még, de már egy kicsit rustábban sütött a nap. Később kelt, nagyot nyújtózva, kényelmesen, nem elsietve a dolgokat de azért tudóan a délelőtre összpontosítva narancsszínű erejét. A dobó téren történt. A piac lucatnyi bódéja között, bordóra, aranyra, sárgára színezve a vargáni virágait, a kövesi gyurka zamatos gyümölcseihez terelve a darazsakat, és edelényi katicához a már igencsak jó kedélyű kóstolókat, akik képtelenek voltak ellenállni a hordókból kimért bikavérnek. Szépséges kisasszony, van-e, mivel a szomjamat oltanom? Vagy máshol kell keresnem a boldogságot? Pördült katica mögé egy jóvágású legény. A fehér budgyos ingbe bújtatott karjával megpróbálta átölelni a lányt, de az kisiklott a kezei közül. – Palkó, megvesztél? Még hírbe hoznak, pirított a fiúra. De a szeme elárulta, hogy nem volt azért annyira szigorú ez a tiltakozás. Látlak-e ma este? Súgta az a fülébe, mire Katica kacéran csak annyit felelt. De nekem nehogy megint ajándék nélkül gyere. Hát van-e nálam nagyobb ajándék? Minek vigyek virágot egy rózsaszálnak? Hozzá cukorkát, incselkedett. Hogy megsértődjön, amiért képtelen versenybe szállni a világ legédesebb teremtésével. – Katalin, ich zé alles, und ich kann es Herrn Papa auch sagen. – Hogy vakulna már meg ez a vén boszorkány? – sziszegte Palkó, mert bár nem értette a nő szavait, abban biztos volt, hogy nem az ő malmára hajtja a vizet. – Ne gondolt, hogy nem ért magyarul! Úgyhogy jobb lesz, ha vigyázol a szádra, tette Katica az ujjait az ajkai elé. Én inkább a kegyet szájára vigyáznék, csücsörített Palkó, de Katica kacagva arrébb hesegette. Gyere este, sötétedés után, de csak egy sétát ígérhetek. Nesze! Egy kis kóstolót nyomott a fiú kezébe, egy borral teli poharat. Palkó fenékig ürítette, majd a kalapját a fejébe nyomva, széles vigyorral az arcán a cimborái után erett. Katica még egy ideig merengve bámult utána, de újabb kuncsaftok érkeztek. Nem sokáig tétlenkedhetett. Az övék volt az egyik legnagyobb borászat egerben. A dédapja ültette a napsütötte lankákon az első töveket. A nagyapja már jól termőföldeket örökölt, amit aztán az apja is, nagy gonddal ápolt tovább. Olyan nedűt facsarva a zamatos szőlőszemekből, amelynek hamarosan országos hírelet. lett. A hírnév pedig a gazdagságot is meghozta. A major évről évre duzzadt, a szőlős gazda már évközben is több tucat szakembert foglalkoztatott. Az idénymunkások sorban álltak a portájuk előtt, remélve, hogy Edelényi Zsigmond szeme megakad rajtuk, mert bár a férfi lankadatlan szorgalmat követelt, meg is fizette azt. Zsigmond tagba szakadt, erős ember volt, szívós, kitartó, jó értelemben véve felkapaszkodó. A nemesi címet becsvágyjal pótolta. Alig húsz évesen átvette a korán elhunyt apjától a birtokot és a borászatot. Ügyes üzleti érzékkel vegyítve aranybányát csinált az edelényi bikavérből. Egy két évvel az előtti vész azonban az ő tőkéiket sem kímélte. Erősen megcsappant a termés. Komoly ijedelemre ugyan még nem adott okot, de Edelényi Zsigmondot bántotta a megakadt szárnyalás. Bántotta, meg dühítette is, így a szokásosnál is gyakrabban a vörös cseppekben kereste a vigasztalást. S bár a család pénzügyi tanácsadója figyelmeztette, hogy átmenetileg talán egy picit szorosabbra kellene húzni azt a nadrág szíjat, Zsigmond elengedte a füle mellett az intelmeket. Sőt, semmibe véve a szeszélyes természet okozta veszteséget, havonta többször pénzt és fáradtságot nem kímélő mulatságot trombitált össze, páratlan lakomával és feneketlen hordókkal várva a megye vendégeit. Ha pedig nem náluk gyűlt össze a tékozló társaság, ő maga kereste fel az urak számára fenntartott klubokat, hogy kártyán szerezze vissza azt, amit a szőlőszemeket támadó kártevő, a filoxéra elvett tőle. Karácsonykor diadalittasan állapította meg, hogy lám-lám, ő nem csak a borhoz, de az ultihoz is ért, az is a vérében van. Januárban megint csak aratott, de húsvétkor fordult a kocka, pünkösd óta pedig egyre inkább szorult a nyaka körül a hurok. Hétről hétre duzzadt a családja elől eltitkolt adósság, és amikor kimerültek az innen-onnan összekapart állami kölcsönök, elkövette azt a hibát, hogy uzsorásokhoz fordult. Hamarosan utolérte a teljes anyagi csőd. Könyörtelen volt az örvény, egyre mohóbb és erőszakosabb. Csak minden erejét bevetve tudta a felszínen tartani magát. Edelényi Ilona ugyan érezte, hogy megváltozott az ura, hogy a néhai kilengések szinte naponta bekebelezték a férjét. Gyakran elmaradt, részegen tajtékozva tért haza, dühösen öklött emelve a világra, amit aztán nyöszörgő sírdogálás követett, teljesen kifordítva magából a gazdát. Egyszer még Ilonára is kezet emelt, amit aztán másnap egy huszonnégy karátos aranynyakékkel próbált orvosolni, ezzel újabb adosságba verve magát. A lánya keveset érzett a családi krízisből. Tizennyolc esztendős ifjú hölgyként a saját élete körül forgott a legtöbb gondolata. Gyakorta ábrándozott a ráváró jövőről, amelyben hol úri kisasszonyként tetszelgett a lelki szemei előtt, hol kalandornőként, hol pedig prima ahol az általa csodált színésznőkhöz hasonlóan maga is meghódítja majd a világot jelentő deszkákat. Tulajdonképpen megannyi kapu nyitva állt előtte, hiszen Katica bármihez is nyúlt, lángoló szenvedéllyel tette azt. A szőlőt kellett taposni, abban lelte örömét. Ha a cselédeknek segíteni az ezüst fényesítésben, akkor abban. Versenyt hirdetve az unalmas művelet kapcsán. A legszebben csillogó villa vagy éppen kanál csiszolója a dolog végén kitüntetést kapott, amit Katica hízelgésének következtében a szakásnő frissen sült lekváros buktával jutalmazott. Edelényi Katica az anya szívta magába hogy ugyan a vagyonuknak köszönhetően több tucat alkalmazott dolgozhat a kezük alá. Ez nem azt jelenti, hogy ők maguknak ne kellene kivenni a munkából a részüket. Dicséretreméltó szorgalommal segített a szüleinek, amiért cserébe azonban elegendő szabadidőt is kapott. Volt, hogy az egész délutánt egy könyvtársaságában töltötte. Máskor azonban a korabeli lányokkal és fiúkkal múlatta az időt. Akárhol fordult meg, Mindenhol jó kedvet hagyott Maga után. A lányok Felnéztek rá, a legények Pedig rajongtak érte. Kerekes palkó térde Két évvel korábban remegett Meg először, amikor Nyáruton napszámosnak jelentkezett A birtokon. Katica is ott állt a fürtök között, A ragyogó mosolyával megbolondítva A feltűrt ingújú Fiatalembert. Az első csókra azonban majd két évet várnia kellett. Szent Ivánéi hajnalán érte utol a mennyország, amikor Katicát a városi mulatságból haza kísérte, és végre valahára nem tiltakozott a kisasszony. Az ártatlan csókot aztán a nyári esték leple alatt még sok követte, megszépítve a meleg évszakot. Katica élvezte a tiltott játékot. Minden porcikájában vonzotta, a fekete szemű, szép arcú fiú, de egyelőre nem merte nevén nevezni a szerelmet, és Palkótól sem kapott még igazi vallomást. Az apja amúgy is azonnal kitagadta volna, ha megtudja, hogy egy napszámossal tölti az időt. De Katicára nem volt jellemző, hogy túlaggódja a dolgokat. A nyomasztó gondolatokat igyekezett távol tartani magától. Ki akarta élvezni a jelen minden ajándékát? Mint például a szeptember végi kacérnapsütést, Amikor a sugarak úgy simogatták az arcát, Hogy egy pillanatra elhitte, nyár van, meleg nyár. Behunyta szemét, és azt képzelte, Hogy palkóval a patakban lubickolnak, Megadva magukat a csábításnak hagyva, hogy a kezük újra és újra összeérjen a víz alatt. – Egy pohár bor lesz! – rántotta vissza az álmodozásából egy érces hang. – Vagy inkább egy üveg! – emelte fel a himlőhelyes arcú férfi a kezében lévő sétapálcát. A pult mögött sorakozó flaskákra mutatott majd egyet közelebb lépve megkocogtatta az egymás mellé állított üvegeket, nem törődve azzal, hogy egy rossz mozdulattal nagy kárt tehet bennük. Katica összerezzent. Az apja leharapja a fejét, ha megsérül az árujuk. Ismerősnek tűn számára a férfi, mintha látta volna már valahol. De annyian megfordultak náluk mostanában, hogy nem győzött mindenkit számon tartani. A sebb helyes mögött még egy alak állt. A homlokán patakokban folyt a verejték, de nem ez volt, ami Katicát taszította, hanem a vérben forgó, mélyen ülő szeme. Úgy leste őt, mint a vad a kipécézett áldozatát. Még csendben, de már a támadásra várva. Katica érezte, hogy valami nincs rendben, de hiába kereste a fejét forgatva Gizellát, a társalkodó nő az átellenes bódénál válogatott a mázas cserepek között. A himlőhelyes tekintete a mögötte álló fickóval ellentétben semmilyen érzelmet nem tükrözött, ami a fiatal lányra talán még ijesztőbben hatott. Hol vannak a vásárlók? Hol a máskor mindig itt tolongó tömeg? Dagadt egy gombóc a torkában. Miközben a zsabós blúza alatt a melkasán vékony izzadság csíkként kezdett csordogálni a félelem. Pedig nem volt gyávalány. Sokszor meggondolatlanul ott is szembeszállt a pillanatnyi ellenfelével, ahol könnyen alul maradhatott volna. Jól felvágták a nyelvét, és nem egyszer éles fegyverként használta a szavakat. De most nem siettek a segítségére. Egy üveggel? Próbálta fegyelmezni a remegő hangját. Tudod mit, angyalkám? Inkább egy tucattal. Söpörte végig a férfi a pálcájával, a középső polcot, olyan erővel, hogy dominóként dőltek el az üvegek. Katica a kezét a szája elé kapva merett a földön heverő szilánkokra és a vértócsára emlékeztető vörös borra. Még kiáltani sem volt ideje, amikor az addig néma férfi is előre tolakodott, és baltával hasított a bikavérrel teli hordóba. Add át a kedves édesapádnak szívélyes üdvözletünket, és mondd meg neki, hogy ez még csak a kezdet. De ha nem fizet, ha nem egyenlíti ki az adósságát kamatos túl, akkor bizony gyors léptekkel közeledik a vég is. És akkor már nem csak a bikavértől fog vörös lemi a föld. – Hé, hé, micsoda viselkedés, ez, kérem szépen! – bukkant fel a semmiből egy férfi. A meleg ellenére vastagszövetű mellényt viselt az aranygombos inge felett. Kövér utazótáskáját ledobta a földre, és fenyegető lépésekkel közeledett a támadók felé. Nem volt kifejezetten jóképű, de a vonásaiban mégis volt valami izgalmas. Keskeny homlokot, élénk okos tekintetet, Római orrot, markáns arccsontot keretezett A gesztenye színű pajesz. Fiatal volt, de már nem zöldfülű. Legfeljebb harminc éves lehetett. Nem törte ugyan a magyart, De akcentussal beszélt. Idegen volt, és minden porcikája azt csugalta, Hogy messziről érkezett. A két másik, erőfülényük tudatában is, hátrahőkölt egy pillanatra. Nem a te dolgod, jobban jársz, ha nem ütöd bele az orrod, rázta le a válláról a himlőhelyes az idegen kezét. De az nem adta olyan könnyen magát, újra elkapta a csuklóját. Úriember ember nem hoz ilyen helyzetbe egy kisasszonyt, sziszegte, nagyot csavarva a másik férfi kezén. Annak se kellett több, ugrott Katica védelmezőjének, és az öklét a magasba emelve készült teljes erőből lesújtani. Az idegen azonban félreugrott, és a nadrág szíjából a mellény alól egy berettát kapott elő. Mégis mi a francot akar? Hátráltak meg azok ketten, belátva, hogy egy pisztolyjal szemben nem sok esélyük maradt. Közben, meghalva a dulakodást, Egyre többen gyűltek össze a bódék körül, de miután meglátták a csillogó fegyvert, a félelmük legyőzte a kíváncsiságot, és amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan szét is szélettek. – Legközelebb nem lesz ilyen szerencsétek! köpött a himlőhelyes a bortócsába. Összeszűkített szemmel még egyszer Katica arcába nézett, majd nyakon lökte a társát, hogy végre lóduljon már. – Oh, my god! Oh, my god! Közeledett Gizella halálsápadtan. – Was ist hier los? Was ist passiert? – Rendőr, hívjon valaki már végre rendőrt! Váltott aztán nyelvet, magyarul kérve segítséget. – Már bottal ütheti a nyomukat, sőne frau! Fordult az idegen Gizella felé. Az a csöppet sem romantikus helyzet ellenére is, belepirult a megszólításba. Rég volt már, hogy valaki bókkal illette volna. Pedig nem volt csúnya teremtés. Ugyan már jóval túl a hatvanon, az épp divatosnál kisé teltebb idomokkal, de szépen öregedő vonásokkal, ápolt kezekkel és finoman illatozó, magasba tornyozott mákos A jó eső érzést azonban hamar felváltotta az aggodalom. Gétez Dirgút! – Nem esett bajot, Katalin? – Minden rendben, Gizella néni, mármint ami engem illet. – A portékánkról ezt már kevésbé lehet elmondani. – vigyeztette le Katica a száját, miközben az idegenhez fordult. – Köszönöm, hogy a segítségemre sietett. – emelte rá a hosszú, sűrű szempilláit. – És mégis kinek köszönhetjük a segítséget? – fordult Gizella is a férfi felé. Kázmér, Löwenstein Kázmér a szolgálatukra. Nekem megtiszteltetés, ha ilyen gyönyörű hölgyeknek bármiben is a segítségére lehetek. Ha megengedik, itt hagyom a névjegyemet. Húzott elő egy kis kártyát a mellény zsebéből. Állandó lakcímmel ugyan egerben nem szolgálhatok, de a fekete fogadóban még egy pár napig megtalálnak, ha bármire szükségük lenne. Szabad megtudnom a kegyedék nevét is? Gizella Steinberg, ő pedig Edelényi kisasszony. Edelényi Katalin vagyok, Pukedlizet Katica egy félszegmosói kíséretében.